Бункер 1 50. Знайти одного серед 10 тисяч мало бути набагато складніше. Це мало зайняти місяці перегляду звітів і баз даних, запитів до керівника 18-го і прохання надати профілі особистості, перегляду історії арештів, графіків прибирання, хто з ким був пов'язаний, а також усіх пліток і розмов, зібраних із щомісячних звітів. Але Дональд знайшов простіший спосіб. Він просто шукав у базі даних копію себе. Такого, що пам'ятав. Такого сповненого страху і параної. Такого, що намагається влитися в колектив, але є підривним. Він шукав страху перед лікарями, вишукуючи тих мешканців, які ніколи не ходили до них на прийом. Він шукав когось, хто уникав ліків, і знайшов того, хто навіть не довіряв воді. Частини його очікувало, що він знайде кількох людей, які спричиняють стільки хаосу, тілу зграю, що знаходження одного із них приведе до решти. Він очікував, що знайде їх молодими і обуреними, з якимось способом передавати те, що вони знали з покоління в покоління. Натомість він знайшов когось, хто був і дивно схожий, і зовсім не схожий на нього. Наступного ранку він показав свої результати Турману, який довгий час стояв нерухомо. «Звичайно!» – нарешті сказав він. «Звичайно!» Потиск руки на плечі Дональда був єдиною похвалою, яку він отримав. Турман пояснив, що перезавантаження вже йде повним ходом. Він зізнався, що воно триває з того моменту, як Дональд прокинувся, що керівник 18-го прийняв нових співробітників і посіяв зерна розбрату. Ерскін і доктор Снід працювали всю ніч, щоб внести зміни, розробити нову формулу, але цей компонент може зайняти тижні. Переглянувши те, що знайшов Дональд, він сказав, що збирається зателефонувати до 18-го. «Я хочу піти з тобою», – сказав Дональд. «Адже це моя теорія». Він хотів сказати, що не піде шляхом боягуза. Якщо хтось мав бути страчений через нього одне життя заради багатьох, він не хотів ховатися від цього рішення. Турман погодився. Вони їхали ліфтом майже як рівні. Дональд запитав, чому Турман розпочав перезавантаження, але він думав, що знає відповідь. «Вік переміг», – відповів Турман. Дональд подумав про всі життя в базі даних, які тепер були вкинуті в хаос. Він зробив помилку, запитавши, як проходить перезавантаження, і Турман розповів йому про бомби та насильство, про те, як групи, що носили різні кольори, воювали одна з одною, про те, як ці речі зазвичай швидко погіршувалися від найменшого поштовху, що формула була стара, як світ. «Паливо завжди є», – сказав Турман. «Ти здивуєшся, як мало потрібно іскор». Вони вийшли з ліфта і пішли знайомим коридором це був старий маршрут Дональда. Тут він працював під іншим ім'ям. Він працював, не знаючи, що робить. Вони пройшли повз кабінети, повні людей, які стукали по клавіатурах і розмовляли між собою. Півтисячоліття люди приходили на зміну і йшли з роботи. Робили те, що їм казали, виконували накази. Коли вони підійшли до його старого кабінету, він не зміг втриматися, зупинився біля дверей і зазирнув всередину. Худорлявий чоловік з волоссям, що огортало голову від вуха до вуха і лише кількома пасмами на маківці, підвів на нього погляд. Він сидів з відкритим ротом, поклавши руку на мишку, чекаючи, що Дональд щось скаже або зробить. Дональд кивнув у знак привітання. Він обернувся і подивився через двері на інший бік коридору, де за подібним столом сидів чоловік у білому. Лялькар. Турман заговорив до нього, і той підвівся зі свого столу і приєднався до них у коридорі. Він знав, що Турман був керівником. Дональд пішов за ними до кімнати зв'язку, залишивши лисого чоловіка за своїм старим столом грати в паціянс. Він відчував до цього чоловіка суміш співчуття і заздрості, до тих, хто не пам'ятав. Коли вони повернули за ріг, Дональд згадав ті перші спалахи усвідомлення під час своєї першої зміни. Він пам'ятав, як розмовляв із лікарем, який знав правду, і дивувався, що хтось може зміритися з таким знанням. А тепер він зрозумів, що біль не став терпимішим, а плутанина не зникла. Просто це стало звичним. Це стало частиною тебе. У кімнаті зв'язку було тихо. Коли троє увійшли, всі обернулися. Один з операторів в помаранчевому одязі поспішно зняв ноги зі столу. Інший відкусив шматок протеїнового батончика і повернувся до своєї станції. – З'єднайте мене з вісімнадцятим, – сказав Турман. Погляди звернулися до іншого чоловіка в білому, який, мабуть, був керівником, і він кивнув на знак згоди. З'єднання було встановлено. Турман притулив навушник до одного вуха, чекаючи. Він помітив вираз обличчя Дональда і попросив оператора принести ще один набір. Дональд підійшов і взяв його, поки кабель підключало до приймача. Він чув знайомий сигнал дзвінка, і його шлунок затремтів, коли почали з'являтися сумніви. Нарешті хтось відповів Тінь. Турман попросив його викликати пана Віка, керівника бункера. «Він уже йде», – сказав Тінь. Коли Вік приєднався до розмови, Турман розповів керівнику про те, що виявив Дональд, але відповіла Тінь. Тінь знав того, кого вони шукали. Він сказав, що добре знає цю людину. У його голосі було щось, якась здивованість чи вагання, і Турман помахав оператору, щоб той увімкнув датчики в його навушниках. Раптом монітори почали видавати сигнали, наче під час обряду ініціації. Турман проводив допит, а Дональд спостерігав за роботою майстра. «Скажи мені, що ти знаєш?» – сказав він. Турман нахилився над оператором і вдивлявся в екран, який контролював провідність шкіри, пульс і потовиділення. Дональд не був експертом у читанні діаграм, але він знав, що щось не так, судячи з того, як лінії стрибали вгору і вниз, коли тінь заговорив. Він побоювався за молодого чоловіка. Він замислився, чи хтось помре тут і зараз. Але Турман обрав м'якший підхід. Він змусив хлопця розповісти про своє дитинство. Змусив його зізнатися в гніві, який він таїв у собі. У відчутті неприналежності. Тін розповідав про ідеальне і водночас невдале виховання. А Турман був як лагідний, але твердий сержант, який працює з проблемним новобранцем. Руйнує його, а потім відновлює. Тобі подавали правду, сказав він молодому чоловікові, маючи на увазі спадщину. І тепер ти розумієш, чому правду треба подавати обережно або не подавати взагалі? Розумію. Тінь супів, наче плакав. І все ж нерівні лінії на екрані утворили менш стрімкі вершини, менш небезпечні долини. Турман говорив про жертви, про вище благо, про те, що окремі життя виявляються безглуздими в далекій перспективі. Він взяв гнів Тіні і перенаправив його, поки муки від того, що його місяцями тримали під замком, з книгами регламента не перетворилися на саму суть. І протягом усього цього часу не було чутно, щоб керівник бункера хоч і раз дихнув. «Скажи мені, що потрібно виправити», – сказав Турман після їхньої дискусії. Він поклав проблему до ніг Тіні. Дональд побачив, що це було краще, ніж просто дати йому готове рішення. Тінь говорив про культуру, яка переоцінювала індивідуальність – про дітей, які хотіли втекти від своїх сімей, про покоління, що жили на різних рівнях, і про незалежність, яка підкреслювалася доти, доки ніхто не покладався на когось і кожен, хто був потрібен. Почалися ридання. Дональд спостерігав, як обличчя Турмана напружилося, і знову замислився, чи не побачить він, як молодий чоловік позбавляється своїх страждань. Натомість Турман відпустив кнопку радіо і просто сказав тим, хто зібрався навколо. «Він готовий!» І те, що почалося як розслідування, перевірка теорії Дональда, завершилося обрядом ініціації цього хлопця. Тінь став людиною. Лінії на екрані перетворилися на сталеві шнури рішучості, коли його гнів отримав нову мету, нове призначення. Його дитинство побачили по-іншому, небезпечним. Турман дав цьому юнакові його перше завдання. Пан Вік привітав хлопця і сказав, що йому буде дозволено піти, що він отримає свободу. А пізніше, коли Дональд і Турман їхали ліфтом назад до Анни, Турман заявив, що в найближчі роки цей Родні стане чудовим керівником бункера. Навіть кращим за попереднього.